Track zwei. Bei mir ging es schon als Kind los mit dem Umziehen. Meine Eltern waren im auswärtigen Dienst. Da versteht sich es ja von selbst, dass man immer mal wieder in ein anderes Land muss. Dann kamen das Studium, Auslandspraktika und schließlich die Jobs. Da muss man halt hingehen, wo es was Gutes gibt. Die Ortswechsel sind aber immer gut gelaufen, weil ich mich sehr schnell einleben kann. Auch in Hamburg habe ich mich sehr schnell aufgehoben gefühlt. Meine Kollegen haben mir das Gefühl gegeben, dazuzugehören. Es war immer jemand da, den ich anrufen konnte oder wo ich einfach mal vorbeikommen konnte. Wir sind oft zusammen durch die Stadt gezogen, sind essen oder ins Kino gegangen und einmal sind wir auch ans Meer gefahren. Meine Beziehung zu meinem Freund, auf die Entfernung aufrecht zu erhalten, ist auch ganz gut gelungen, wenn es auch nicht immer leicht war. Die Wochenenden waren einfach extrem kurz. Das ist schon sehr schwierig. Das hält man auf die Dauer nicht gut aus. Hätten wir zwischendurch nicht schon drei Jahre zusammen gewohnt und immer wieder die Möglichkeit gehabt, uns über längere Zeit zu sehen, ich glaube, es wäre nicht gut gegangen. Durch die vielen Umzüge gibt es natürlich kaum noch ganz alte Freunde aus der Schulzeit. Aber die Leute, die mir wirklich wichtig sind, mit denen habe ich immer noch sehr engen Kontakt. Das sind drei Freunde aus meiner Schul- und Studienzeit und natürlich mein Freund. Die laufen mir auch nicht weg, selbst wenn ich weiß Gott, wohin ziehen würde. Es ist faszinierend und toll, so viele Orte und Menschen kennenlernen zu können. Aber auch sehr anstrengend. Daher bin ich jetzt echt froh, dass ich vorerst nicht umziehen muss. Jetzt will ich einfach erst mal richtig ankommen.